зіонізованих атомів. Крім того, він був обладнаний ще й крилами, які для більшого ефекту можна було занурити в воду. За кормою високо здіймався пінистий струмінь, який прорізував у воді глибоку траншею. Заходу дуже подобався цей ефект. Він місця з усією швидкістю прямісінько на стрімку скелю, але в останню мить рішуче повернув штурвал Катер описав Крендель і зупинився, граціозно поголидівчись на хвилях. Через секунду Зафот стояв на палубі, махав рукою і усміхався більш ніж трьом мільярдам глядачів. Звичайно ж, на острові ніколи б не розмістились три мільярди чоловік. Тут і для тисячі місця не вистачило. Саме стільки народу дивилось церемонію відкриття золотого серця очима мініатюрної автотрьохвимірної камери – що зависло в повітрі неподалік. Спортивна звага президента видавалася ще більш екстравагантною завдяки трьохвимірної зйомці. Заход посміхнувся. Три мільярди шість чоловік не могли собі навіть уявити, що стали свідками його найекстравагантнішої витівки. Камера дала крупний план найпопулярнішої із двох його голів. Він помахав знову. В цілому Зафода без перебільшення можна було віднести до гуманоїдів. Незважаючи на дві голови і три руки, він мав типову людську зовнішність. волосся, яке стерчало в усі боки, блакитні очі, що випромінювали магнетизм, вічно неголені підборіддя. Діля катера підстрибувала на хвилях і мінилася у сонячних променях прозора сфера, що мала ухотів 20 в діаметрів. Спереди неї плавала напівкругла канапа, оббита яскраво-зеленою шкірою. Чим швидше оберталася сфера, тим нерухомішою здавалася канапа. Все це теж було зроблено для більшого ефекту. Заход перескочив у сферу і вмостився на канапі, закинувши ногу за ногу. Дві руки він опустив на бильця, третьою обтрусив коліна. Обидві його голови повернулись у різні боки, сяючи усмішками. Раптом море під сферою скепіло, вода заворувала і піднесла її вгору на потужних струменях. Сфера стала перекидатись і швидко підніматись угору. Запрацював двигун, і сфера відірвалась від струменю, який упав вниз із стометрової висоти. А захід усміхнувся. Над верхівкою скелі сфера пришвартувалась до похилого трапа, Котилася у заглиблення і завмерла. Під бурхливі опски захід бібий Брокс вийшов до народу. Жовтогарячий шарф вигравав на сонці. Прибув президент галактики. Почекавши, поки вщухнуть оплески, він підняв руку. Привіт, сказав він. Кібер павук урядовий кур'єр. Непомітно підібрався збоку з новим примірником урядової промови. Сторінки з 3 до сьомої старого примірника гойдалися на хвилях, милях у п'яти від острова. Перші дві сторінки врятував демогранський вінценосний орел. Він використав їх для будівництва гнізда нової форми. Гніздо із пап'ємаше було влаштоване таким чином, щоб повністю виключити випадкове випадання пташенят. Демоградський він орел не хотів ризикувати потомством. Заход відштовхнув павука. Він не мав потреби у чужій промові. «Привіт», – сказав він знову. Тепер йому всміхалися всі, або майже всі. Йому вдалося роздивитися серед цього юрмища людей триліанн, дівчину, яку він нещодавно вивіз з однієї маловідомої планети. Від неї важко було відвести погляд. Трункий гуманоїд зі смаглявою, гладкою шкірою і довгим хвилястим волоссям, повними червоними устами. Херпата, та ще на додачу з бездонними карами очима, червоний ручного плетиве легкий шарф і коротка шовкова сукня, що блягала стан, наводили на думку про її арабське походження. Але тут, звичайно, ніхто і не підозрював про існування якихось арабів. Тим паче... Що вони припинили своє існування? У кожного вистачає своїх турбот, що їм до раси, котра б навіть якби існувала.